Геррі Крачет, Кіт без прикрас. Ведення в котоня. У нас кіт завівся тому, що ми не дуже любили котів. Наш сад був спірною територією. На нього претендували п'ятеро котів. І хтось сказав нам, що найкращий спосіб відводити їх завести власного. Якщо не полінуватись і трохи подумати, то здоровий глуст вкаже, що твердження це деякою мірою суперечливе. Проте, коли вже вам зумовлено завести кота, здоровий глуст не здатний цьому перешкодити. Він тут взагалі ні до чого. Хіба можна уявити собі людину, яка прокинувшись одного прекрасного ранку планує? Так. Потрібно поїхати і купити брюссельської капусти, потім таку блакитну туалетну річ, фольгу для запікання і, ах так, добре б ще підшукати кота. У котів є така властивість. Варто їм з'явитися в будинку, як виявляється, що вони і були тут завжди. Навіть якщо ще годину тому ніяких котів у вас не було. Вони живуть у власному часовому потоці І поводяться так, ніби світ людей Це усього лише зупинка на шляху до чогось набагато цікавішого І якщо вже на те пішло Що ми взагалі про них знаємо? Звідки вони взялися? Ну, як же, скажете ви Еволюція і таке інше Але чому? Візьмемо собак Собаки пішли від вовків. Це видно неозброєним оком. Є собаки на кшталт німецьких вівчарок. По суті ті ж вовки, тільки в нашийниках, які тихо чекають своєї години, щоб наново озвірити. А є всякі дрібні тявкуськи, аж до зовсім крихітних, з шепелявою назвою, що влазять і в кухоль. Суть в тому – що будь-хто може прослідкувати собачу еволюцію – від кудлатих майже вовків до гавкаючої дрібноти, виведеної навмисно для того, щоб ховатися в рукаві у імператора. І усім зрозуміло, що якщо наша цивілізація зникне, якщо прилетять з Альфа-Центавра здоровенні брязкаючі штуки і викрадуть усіх людей до єдиного – то через пару пропущених годувань собаки знову перетворяться на вовків. Чи, скажімо, ми – люди? Якщо не вдаватися до подробиць, то ми – такі усі з себе розумні, цивілізовані, розуміємося в іпотеці, сковородах з антипригарним покриттям і верді. Озираючись в еволюційному значенні через плече, Бачимо довгу чергу невпевнено шкандибаючих предків, аж до найпершого з волохатим торсом, зникаючи крихітним лобом і інтелектом аматора Стелевікторин. Кішки – зовсім інша справа. Є величезні жовті звірюки з савани, що ліниво позіхають під яскравим сонцем, або крадуться в джунглях, і миготять в зелені яскравою шкурою. І є маленькі грудки хутра, що вміють спати на гарячих батареях і пролазити крізь котячі дверці. А між ними що? Та нічого. Два центнери, здатні в стрибку завалити антилопу, і пара кілограмів задоволеного мурчання. Ось і всі різновиди котячих. І жодного разу археологи не знаходили ніякої проміжної ланки, ні пілдаунського кота, ні бракуючої рисі. Так, є ще лісовий кіт, але він мало чим відрізняється від звичайного смугастого мурзика, який отримав це глиною по голові і дуже розсердився. Потрібно дивитися правді в очі. Кішки? Просто з'явилися. І все. Тільки що їх не було, і ось вони вже є. І єгиптяни обожнюють їх, муміфікують їх, будують для них гробниці. І правда, не ховати ж справді фараонові свого улюбленого кота в саду за сараєм, колупаючи землю лопаткою, коли 20 тисяч рабів і безліч дерев'яних катків простоюють без діла. Вчені, ті, що долучилися до руху в захист справжніх котів, вважають, що після експериментів Шредінгера питання про походження кішок повністю втратило будь-який сенс. Річ у тому, що деякі коти здатні абсолютно безболісно долати час і простір, а тому єдиний час і місце – Звідки кішки можуть вести свій рід, це тут і зараз.